Jag kommer inte in på vår jävla mail, vad är det här? Vad gör du nu då? Jag vill, vad i helvete? Vi sök på gmail nu. Vad är det här? Vi sök på gmail nu. Jag hatar Google, där uppe står det gmail. Ja, nu kommer det in. Så, där. Hohoj, vad fan jävla Google. Vad fan är det? På Wuppfönster, fan. Helvete, helvete. okej okay, jag fattar det. <laughs> Så, välkomna till avsnitt 11 av Skratträtt när du podcast. Ja, det har hört några avsnitt nu. Nu är det 11. Ja. Och jag heter som vanligt Sebastian Borgard. Tror, heter... Tror det eller ej? Och jag heter faktiskt Erik Fredriksson idag med. Ja, okay. det, ja. Det, det visst var inte beredd på. Men ja, du heter Erik Fredriksson idag med. Ja. Och det är den 24 maj och klockan är 14.49 och vi sitter hemma i mitt kök. Ja, det blev ju inte som det brukar bli. Nej, för att vi var i Stockholm. På klassresan, i, ja. ja. i tisdags. Ja. Sista av, sista grejen med klassen. Ja. Så att då skete vi att spela in oss över idag istället. Ja, funkar det idag med. Jajamän. Så att i Stockholm har vi då vart Ja. Berätta. Ja, det var kul. Massa, massa hände. Vi köpte hjälmar. Ja, det gjorde vi. Väldigt bra kap på hjälmar. Ja. Berätta gärna mer om de här hjälmarna. Ja, det var vikinghjälmar. Turist är mm. en turistgrej. Många, många turister köper. Ja, vi var ute i gamla stan och så, jag ville ha en tygpåse. Ja, precis. Jag hade sett att det fanns i turistbutikerna. Så då gick jag in i första bästa turistbutik Och så där Hade, de, ihjälmar, där de. hade de vikingahjälmar 35 ja. kronor Men man var tvungen att köpa för minst 50 kronor För att kunna betala med kort Så att då köpte jag en tviggpåse också Och så frågade, han, så frågade du om du ville, om man fick en påse till Ja, när jag hade betalat allt Så frågade jag, kan jag få en påse ja. Och då sa han, ja. men du har ju redan köpt en påse Ja, du köpte ju en påse ja. <laughs> Jag skickar gärna med en påse Om det är så, sa han. Men ja och känner du det lite, han dumförklarade det lite. Där. Ja, men sen så visade det sig att det inte var så jävla bra kap. För att när vi hade gått eh, det, förbi några till såna här turistbutiker sitter ah. du samma hjälm för 20 ah. kronor. Mm, ja, precis. Så att fan. Så jag gjorde det bästa kapet. Ja, det gjorde du. Men det var fan värt för att det fanns band. Ja, ja, ja. Vi har haft så jävla mycket kul i de här hjälmarna. Ja, när du spelar LazyDum. Ja, vi de körde nytta också. Ja, ja, ja vi spelade LazyDum när vi var i Stockholm också. Mm. Och eh, klumpig som jag är så ramlade jag oh. och så slog huvudet i en vägg. Men eh, hade jag, jag hade ju en hjälm på mig. Serialigt. Så det Så ja, jag klarade mig rätt bra faktiskt. Det, och när vi, det var ett kul när vi gick runt på stan med de här hjälmarna. Ja, oh. alla tittar ju så. Ja, men man kommer aldrig träffa dem ändå. Nej, det är min logik. att Man kommer aldrig träffa dem ändå, så varför inte gå kring i huvudstaden med, med vikingahjelmar? Ja, och så allmänt dumt. Ja, var det inte någon som frågade dig någonting? Jo, när vi var på 7-Eleven frågade varför vi hade dem på oss. Ja. ja. Vad sa du? Jag, jag var ja, inte med. Men, bara, jag bara, varför har ni på? Jag bara, bara för skoj skulle han? Ja. ja, bara för skoj? Jag tänkte om det var att ni hade typ någon så här inspark eller någonting så att ni var tvungna att bära dem. Insparksfest ja. i slutet på maj. Ja. Jag vet inte varför, men han Nej. tänkte det. Men, ja. men vi sa att det var för skoj skull. Och sen så var vi ju... Vad fan heter det? Det Kungsträdgården. Ja, just det. Och fira VM-guldet. Ja, det var kul. Ja, vi, vi kom dit typ så här två timmar innan det började. var nästan ensamma. Ja, så stod vi där. Så vi stod typ längst fram. Men vi märkte inte att det blev så Nej. mycket folk eller? så att vi, vi märkte inte att det kom folk. Och så efter en stund så vände jag mig om och bara... Erik... <laughs> Vi är, inte, vi är inte ensamma här Ingen. längre. Alltså. Det var hur folk som ja, och vi var längst fram. Ja. Så att ni, ni kanske hörde, ni som kollade på tv, att det var någon som ropade på Så var det... Det var det jag. Mm. Precis. Och så den där... Var fan, vi var vid slottet också. Ja, just det. De högvakterna. De, de, de högvakterna som ja. där utanför slottet. Det är väldigt synd om de tycker jag. Ja, det är synd om dem. De, de känner sig nog utstirrade bland annat. Ja. Folk står och tar kort på ja. dem. Och de, bara, de står där Men man med. fick ju inte komma ända fram till dem. Nej, de har en liten ruta eller en cirkel. De har ja, bara... de har, runt där de står, de här högvakterna, så har de en fyrkant typ. Eller halvcirkel. Ja, där får man inte gå in. Nej. Men vi hade en klasskamerad som gjorde det. Han trotsa lagen. Ja, och satte in foten där. det var inte lite risk. Nej, det var inte jag, risk. jag filmade när han gjorde det. Jag trodde bara att han skulle stoppa in ton lite grann, men han gick in och ställde sig i rutan framför vakten. Ja. han blev fly förbannad vakten. <laughs> och liksom vände sig om mot honom jag tror Jag tror han fan han skulle ta fram sitt vapen. Ja. Shit. Helvetet. Och jo han ja, kompis han bara fort bort med foten och nu joggen var Man hör på den filmen han bara. Oj, oj, oj, oj, oj. Ja. <laughs> det var, det var fan nice. Det var det var kul. Men någonting vi inte kan undvika att prata om det är att jag har varit Eurovision. Ja. Kollar du bara. Ja jag det. Jävla idiot. Men alla andra tittar ju med. Inte jag. Nej men du ingår du i min familj. Nej. Jo. We are family. Är det? Bros som man säger. We are family. Alltså jag har en tanke med det här med melodifestivalen, okay. Att jag ska liksom börja jobba på något sätt i melodifestivalen, mm. arbeta mig uppåt tills jag slut är, till slut då är chef över alltihopa i Europa. Ja, så du lägga ner helt. Ja, och sen så ska jag driva Jag ska göra det ännu kassare än vad det. Är. Jag ska driva ner den där melodifestivalen <skratt> i botten så ingen, att det går i konkurs. Jag tittar på jag har sagt att Jag de lägger ner det. Ja. För där hade jag tänkt att jag skulle få Nobels fredspris. Ja. Det är självklart att den som lägger ner Melodifestivalen borde få fredspriset. Ja, kanske det. Ja. Så att... Eh, Blir inte förvånad om jag står där och tar emot <laughs> fredspriset. Ja. Då, då har jag fått det. Eh, 10 december. Ja, Obama har fått det. Och, ja. ja. och så Sebastian Borgard från ingenstans. För en instans så kommer jag och så tar jag Nobelpriset. Mm. den här månaden tror jag fan att jag har köpt kola för snart 500. Oh, och du är druckit cola. Bara idag har jag varit och köpt cola två gånger. Oj. Oj. Det är mycket kola. Ja, igår var jag också och köpte kola två gånger. När vi var i Stockholm var jag och köpte cola jämt. jämmit. Inte bra det här. har jag köpt lappa två. Jag, ja. när jag köpte mer. Hur är det? Ja, ja tre, fyra, fem, sex. Jämt köpte du cola? Jämt, hela tiden. Det är gott med cola. Ja. Annars har du inte köpt det. Nej, alltså... Jag trodde inte att, det var att jag köpte så mycket cola, men jag har insett att jag har köpt cola flera Fjans. gånger om dagen, hela månaden. Jag får på ner med kolan. Jag kommer ju inte ha några pengar kvar snart. <laughs> på vad du har Nej, jag har köpt cola. För 500? Ja... Kohlen är ju fan mycket billigare i Boråsland i Stockholm Ja För fan i Stockholm så kostar en flaska 21 spänn Och ja. nu var jag precis och köpte en för 16 Ja precis Mycket billigare Mycket billigare äh, Ja Och jag, jag är lite så här Emotionellt nedstämd just nu Aha. För att äh, jag har precis Tatt farväl av, av vår kära musiklärare Just det Jim Och det känns ju så där. Jag såg det direkt första lektionen jag hade. Han han var, chill. var riktigt chillare Han är en sån som killar degen hela tiden. Han, han bara sitter hemma och bara, sitter i soffan och bara killar. Ja, han bara ba killar. Ja, så. Jag såg det. Han, han var riktig, riktigt brormaterial. Han är ju det. Ja, så, så att... Så att äh, bror. Jag har en, tagit en bild. Det är min nya profilbild. Jag står och håller om. i <laughs> Men... Äh, Alltså, han var ju liksom inte en vanlig så här, sträng musiklärare han var, han var chill Han kom med en förslag på bus ja. Bland annat att vi skulle ringa tre pizzerier och koppla ihop alltså, ja. Ja, Och eh, nu är det så att jag har den inspelningen här ja, ja, Så att, det här är en liten tribute to, till, vår, till vår musiklärare Alltså, ja. välkommen hej Hallå? Ja. Ja, alldeles är det välkommen. Ja, men vad är det? ringde inte något. Du är som som ringde mig. Nej, det är du som har ringt. Nej, nej, nej. Ja, tack. Ja, tack så mycket. Hej man. det. det här var på vårt vår musikläse-initiativ på lektionen. Ja, oh, alltså. Det är ju så sjukt kul. Ja, oh. Att Nej. vi lyckades med det här att koppla ja. ihop tre pizzerier i ja. Bara, Du har ringt <laughs> Nej. Nej, det har du som ringde. Ja, men det här var ju sista tagningen då. Ja. Vi behövde göra fyra för att få det att fungera. Oj. Och på första inspelningen så vi la vi två telefoner jämt varandra. Och så ringde vi varsin pizzeria då. Ja. Och så var det så att en pizzeria svarade mycket tidigare än den andra. ja var på för att inte jag bli pinsamt tyst och så. Jag försöker rädda situationen. Säger Capricciosa. Ah. Och det här går så fort så att den andra pizzerian hinner inte svara. Jag säger Capricciosa. Han bara tio minuter och lägger på. Oj. Så att jag råkade ringer och, och beställa en Capricciosa. Vilken pizzeria? Eh, jag vet. Campino, Borås kebab. Ah. Jag vet ah. inte. Någon av dem? Ja. Det var inte så lyckat. Nej. Och vi ringde inte upp och så att det var fake heller. <laughs> Sen har vi en Ja, det var på dåligt dolt nummer också. Så att det, var, det var lugnt. Det det. Nej. Så att, ja. det, är, det är så det går. Ja. Ska vi köra veckans skratt? Okej. Okay. Vill du börja? Jag kan börja. Ja. Okay. Västra fick in i buss, bastubranschen. Jag åker buss varje dag, nummer 20 och 7. Och, så, och måste också klaga på hur varmt det är i bussen. Vered-bussarna som skulle vara helt nya och så är det sådana värme i dem. Det är ju konstigt att man bara kan må dåligt när man åker buss, bara för att det är varmt ute. Vad är det för jävla klagofitta? Ja, Det gott. Det är bättre att vara varm Man ska, Man ska ta vara på när det är varmt. Ja, precis. Inte sitta och frysa. Nej. Uh, varför jag tog med den här var, jag gillar rubriken, bara västtrafik ger sig in i bastubranschen. Ja, precis. Det är en insändare i Borås tidning. Det är väldigt bra Alltså rubrik på Ja För om man bara läser rubriken så vill man fortsätta läsa Ja sen, mm. det, det är precis en så det ska vara Sen så var det inte så rolig Nej, om man läste vidare Men ja, rubriken gillar vi Ja, så nu ska jag ta min här då ja. Naken man skar av sin penis Mitt på gatan Okej okay. 43-åringen sprängde ut på gatan Hur gav sin penis En man hur gav sin penis Med en kökskniv mitt på gatan Framför förskräckta åskådare den uppenbart stressade 43-åringen sprang på vägen innan han till slut bestämde sig för att skära av penisen framför folkmassan. Därefter gick han bara tillbaka in i sitt hus. Polisen tog sig in i huset och ansåg att det var nödvändigt att hålla fast honom medan det gav honom första hjälp, men säger en polis. Under fredagskvällen togs mannen in på sjukhus med allvarliga men inte livsordande skador. Man tror att han kan ha psykiska problem. Man måste ha psykiska problem om man skär av sin penis ja, alltså jag tänker mig att han står där mitt på gatan, bara håller han i handen och bara, ja. och så sjunger han den här låten. Goodbye my lover, goodbye my friend. Det, det måste man göra. Alltså. Det är vad jag tänker mig. Ja, det måste ju vara det. Att han står där och sjunger den. Ja. Det måste ju vara det. <laughs> ja, bara Goodbye my lover. Du får inte sjunga för länge. Då måste du betala stimpenga. nu gjorde inte det. det ju... Så det var för jag bara spelar på några sekunder. Alltså då är ja bara <skratt> Ja, bara hugger och... ja. Alltså man måste, man måste ha lite syft ja. om man kan inte, Alltså det gör inte ja. någon Alltså man, man har ju lite, lite användning för den Ja, det finns ju saker den är, den är ju där för att Ja, den fyller ju ett syfte liksom Ja, den är inte bara för att vara onödig Nej, utan <skratt> man kan göra både det ena och det andra med den Precis Nej, Alltså varje gång jag går i en trappa Ja. Så fruktar jag mitt liv. För att jag är så extremt dålig på att gå i trappor. tror det märker vi. Varje gång vi är i en trappa så håller du på att ramla. Ja, antingen framåt eller bakåt. Ja. Och jag undrar, varför kan inte jag få hjälp? Ja, det är, jag tror för att det finns mer alltså mer folk som behöver mer hjälp. För att det finns folk som inte kan torka sig i röven eller äta själv. Det kan ju i alla fall du göra. Ja, fast jag är inte bra på det. Nej, men du kan ju fortfarande göra det. Ibland när jag har varit och bajsat och torkat mig i rumpan så blir det inte riktigt bra. Men, då får alla göra det bättre då. Hur? Ska jag göra något tips sen efter? Ja, du, kan, du får gärna visa <laughs> på mig hur du ska gå till när man torkar sig bra i rumpan. Okej, okay, jag ska göra det sen. Men nu fan, när vi var i Stockholm där jävla toapapperna? Nej, oh, herregud. Alltså jag vet inte hur, hur det är i andra, ja, andra städer. Men här är det bara råd så är det bra toalettpapper i alla fall. Ja, här har vi tårrullare. Det är bara små rutor i toapapper. Som en näsutryck för att man ja. har en sån förpackning. Så att man behöver ta en 20-30 stycken för att känna att man hade något annat än handen ja. uppe i röven. <laughs> och liksom då var det ändå så för lite. Ja, och då var det ändå för lite. Och jag tycker inte ja. det har blivit mycket toalettpapper som är bäst. Jo, gör det Aha okej. Okay. Jag tycker att det är, är väldigt bra. Ja, för då då? Från mjuk och sjön. Det ska vi inte röven så mycket. Jag vill ju ha toapapper. Ska jag riva liksom? Men det ska inte vara så här. Liksom, att det var, jag var på ett ställe. Jag fick sår i röven efter det talat på dem. De fan med sandpapper. Mm, det är gott. Nej, Jo? Inte, inte. det gjorde ont inte tre veckor efteråt. Ja, men, gjorde det verkligen inte tre veckor efteråt? Nej, kanske några dagar. Ja, men... nu ska du inte ta i så du skiter på dig. Jag ska se om jag kan få fram våra mejl här. Så, lugnaste veckan på länge. Lillgrabben fyllde fyller fyra så... så mycket energi gick det iväg till det. Här är en story från min ungdom Vi var alltid ute som man var på min tid Det var mörk i augustinatt Och vi drev runt bland villorna Och pallade och smög allmänt I trädgårdarna Plötsligt när vi gick i bredd på en av gatorna Så var mitt äpplemask Och jag ville inte tugga på det längre Så jag kjolade iväg det över ett högt vitt plank Och när det landade så var det plums Vi kollade alla på varandra Med ett brett leende Här ska kasta över prylar Eftersom att det låter mycket när det faller ner i vattnet. Jag tror det blev lite problem ibland grannarna här. Eftersom, eftersom allt som de andra grannarna de hade löst, ofta låg i polen. Vi skrattade som vi grät, men det var aldrig någon som åkte dit. Så de gick alltså runt och slängde dem de gick runt eh, hemma i Jens område ja. och så om någon typ hade en, något en boll på sin gräsmatta så tog de, så och, kastade de, kastade de och slängde den över det vita planket ja. <laughs> det, var, det var bra, bra brunette, så var det Ja. lite roligt jag vet inte om vi har något mer och just han har en jättelång här Men den var inte så lång nej, den var inte lång i och för sig Uh, här är den Foss. Oj, här Oj, oj, oj ja. Alltså, den, den skiter vi i. Ja. Ja Fan, jag ska på stand-up sen Idag? Idag nice. nice, nice, härligt Ska jag kolla på Sean Nazi Inte hört talas om. Nej, alltså, jag har inte riktigt koll på han Faktiskt, så att, det, det ska bli intressant att se han Han är säkert jättekul Ja ja. de flesta Säger, det så. Att han, han säger att han är bra, liksom. Och, ja, får väl hoppas på det? Ja. Det är, det är alltid kul. Lite ja, så det ska bli nice. Och sen kanske jag ska få stand-up på söndag också. Jag vet inte. Var det, var det de biljetterna du ja, tävlar? jag tävlar om biljetter till Snappy Comedy Club på Instagram. Mm. och jag, <laughs> jag får se om jag vinner dem. Ja, det, det, det har varit jävligt nice. Det är Aron Flam och Peter Bristav. Är liksom, nice. eh, få, um, jag vet inte om de är mer kända. men ja, Jo, men de är väl mer allmänt kända än vad Khan Ja, det är nu. Ja Eller no. <laughs> <Ja, laughs> är de nog? Ja, de har podcasten till slut långa skratta. Ja, den. de. Ja, det, det har varit jävligt nice om jag vann de biljetterna. Ja, det har varit kul för dig. Ja. Och jag hade tagit med, vad fan heter du? En metro hit som jag skulle läsa i. Mm. Ja, tappade jag ju bort. Det är ju bra. Ja, den hittar jag inte längre. Lägger den i ett rum någonstans där nere? Nej, jag, jag tappade den ifrån huset. Jaha. Ja, jag tror att de inte skolade där men nu hittar ja. jag den inte längre. Nej. Den försvann någonstans där. i Ja, mitt skåp. Alltså, det kommer kom kom inte kunna städa ut. Det. Alltså, jag, jag har ångest över mitt skåp. Ja, men egentligen. För att det finns så mycket skit i mitt skåp. Mm. Alla mina så här betygspapper från nationella proven ligger där inne. Mm. Tillsammans med en vikingahjälm, oh, tändstickor, oh, alla. Oh, en plåtbit oh, och, och ett järndrör. Ja, oh, som du använder till plåtbiten. Som jag använder för att bunka på plåtbiten med. Ja, precis. Jag vet inte mer vad som finns där inne, men alltså jag, nu när vi går ut så måste man ju städa ur skåpen och jag har fan ångest över det. Men det är bara talt och slänga. Men mm. så att jag funderar på att bara sätta ett lås på skåpet sista dagen och, och bara gå därifrån. Och bara gå därifrån. Det är ju sjukt får. Så, efter. så får någon annan. Så får någon bara. Jälen kanske jag ska ta. Ja men där måste du då det finns fan ett litet fönster. Ja. Det var en jämlig Nej för fan det är min hjälm. Precis. Men och plottbindningen. Jälröret och... ja, de kan få le. Det kan städers kunna få tag i. Mm. Kan de ha och spela lite med Ja. Sig? Men vad fan i sexan hade jag ju också ett jälrör i skåpet. Ja, men den tog... Det var ju en ja. lärare som tog det järnröret ifrån mig. För att du slog någon ja, ja. Men jo. det var inte hårt du slog. Nej. Det är typ nuddar och så bara, slog mig med järnröret. Ja, och kastade spikar på honom också. Ja, just det. Så alltså, de tog mitt järnrö och mina spikar. Jag har inte fått tillbaka dem. Men... Nej. Och det var ändå liksom fyra år sedan. Ja, för det järnröret var faktiskt till nytta nu. Det smällde igen mitt skåp ja. med, min, med mitt lås uppe på. Ja, jag råkar förstör eget skåp. Det var inte skyst alltså. Nej. Så att du har det dig med mitt hjärdor för att bända upp det. Det gick jättebra. Mm. Stand-up ska jag gå på i helgen i alla fall. Vad ska du göra? Ja, jag tror jag ska spela match. Alltså? Tror jag. Tror du? Med fisk och kuri. Är du inte där? Jo. Jag kan, jag, kan, jag, kan ju, jag kan ju inte bli, eller jag kan ju bli sjuk. Det vet man aldrig. <laughs> jag är ju fan tidsoptimist. Ja. Var, varje gång jag bestämmer att jag ska vara någonstans. Så. Kan man lägga på fem minuter? Ja. Alltid. Alltid. Så att om jag säger att jag ska vara någonstans om 10 minuter så brukar alltid de personerna räkna med att jag är där om femton. Ja. Och det brukar det vara också. Ja, det är lite samma sak med mig. Okej. Okay. Jag har också alltid, nästan alltid sen. Till vad? Allt. Allt. Ja, men vi kanske ska ta runt av då Ja, kan vi nog göra. Alltid. Det här var avsnitt elva. skrattretande med mig, August Andersson <laughs> Och Bosse Andrén Glöm inte att gå in på vår hemsida skrattretande.inc.se Och tryck på kontakt och skicka iväg ett mejl ja. Gör det så hörs vi på tisdag Det gör vi